فإني أستق الكلام كلام الله تعالى وخله الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشطل كل محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم أما بعد في صدوشو دا پглавля بابو قصري الصلاه في السفر پглавле краćenje namaza na put kada kažemo kraćenje namaza mislimo na kraćenje kasar es salah ili kasar es salah znači sa teštitom ili bez teštida u Kur'anu je došlo bez teštida felejse alejkum djunahun en taksuru mine sala nema te grijeha ako skratite ako skratite znači namaz kod Ibnu Hibbana u Sahihu ima predaj od Ajše radijalahu te al da je kazala propisan je namaz na putu i u mjestu boravka dva rekiata pa je Poslanic, ovo svema je klanjao u Medini, kada je došao, znači u Medinu, tada je propisan namaz u mjestu boravka četiri rekijata. A ostao je sabah, dva rekijata, zbog dugog učenja, zato što se na sabahu duže uči nego na drugim namazima, i kaže, ostao je akšam tri rekijata, zato što je akšam vitr dana, zato što je akšan vitr dana, tako je rekla Ayša radijallahu tijela anha i došlo je da je kazala Allah je propisao namaz kada ga je propisao dva rekiata drugi ashabi se nisu složili sa Ayšom radijallahu tijela anha pa su govorili poput Ibn Omara Ibn Abbas i Đubeira i drugi da je namaz propisan četiri rekiata <clears throat> a na putu dva Znači, u mjestu boravaka koliko? Četiri, a na putu? Dva, da je tako u osnovi propisano. Ajša kaže ne, propisano je, e, znači, na putu i u mjestu boravaka dva, potom je još dodano šta? Dva rekrata, znači, u mjestu, mjestu boravaka. I ovome ide u prilog ajet felejise an džunahum antaksunum jesona. Nema smetnje da skratite namaz. Znači, da je u osnovi propisan šta? Pun, pa da se onda skačuje. I uz ovo možemo doći hadis koga bi kom je kome je poslanik sallallahu alejhi rekao kada je upitano kraćaju namaza kaže sadaka koju je Allah vama ovaj kojom se počastio pa kaže prihvatite Allahovu sadaku prihvatite njegovu te baraketu i te milosti jeste to je ili olakšića. U nekim slučajevima pokušao da spoje između ovih daz i mišljenja, ali spajanje je teško. Pomirenje mišljenja je teško i neprihvatljivo. Da je zaista bilo, kažu neki učinjaci, da je zaista bilo, kako je kazala Ayša radijallahu te lanha, bilo bi nemoguće da samo ona to prenese. To je jako bitna stvar. Ne bi ona samo to prenela, nego to prenose i drugi ashabi. A budući da je samo ona prenijela, nisu drugi, nego suprotno tome govorili, kažu, pitanje sporno. Kaže Ayša radijallahu te lanha, prvo kada je propisa namaz, propisane je dva rekiata. To, jeli, kaže Olema, prije Israva. Jer je namaz bio prije Israa, neka Ulema kaže da je bio namaz koji se klanjao ujutro dva rekjata i na dva rekiata. Da je bio, znači, dva puta se klanjala po dva rekiata prije izlaska i prije zalaska sunca. I tako tvrdi Ibn Abbas i drugi. Do kaže skupina Uleme da nije bio namaz propisan prije israda, nije bilo namaz, da nije bilo nikakvog znači namaz nego je bio noćni namaz neodređeni broj rekiata, da su ljudi ustali i Koliko je to htio, kako je htio klanjao, ali ništa znači nije bilo definisano i nije bilo određeno. Dok Ebojshak el Harbi kaže da su bila propisana dva rekiata ujutro i na I Ibn Abdelber se naravno nije stožio sa Ebojshakom el Harbijem, kaže da je propisivanje namaza, kada je propisan namaz, bilo propisivanje na Israo i tada su propisani kaže samo farzovi. I mnođeuzi spominje da su sufije govorile, da su sufije govorile da čovjek ima u svome životu šest putovanja koja mora putovati. Šest putovanja koja mora putovati. Prvo, putovanje od uzorka zemlje u kičmu. Kaže, to putovanje mora preći. Potom, iz kičme u matericu, ili maternicu. Potom na Dunjaluk, to je treće, potom u Kabor, to je četvrto, potom na Mahšar, gdje će biti ispitivan, to je peto, i potom u Džennet ili Džahennem, to je šest. Ovo mora svaki čovjek šta? Probavlja. Ali on nije spominjalo potovanje čega? Hadža, na primjer. Zato što ne mora svako putovati šta na? Hadža, čovjek koji je u Mekito, nije putovanje za njegovu, ne tu je obavljan. Pa nije spominjao znači, tog. I čovjek koji nema imetka morala putovat na hađa. I žena koja nema mahrama, mora morala putovat na hađa. Ne smije putovat na hađa. Žena bez mahrama ne smije na hađa. Umire bez hađa, da, umire bez hađa. Ne na hađa bez mahrama. Znači, spomenuo ovih putovanja nekoliko, koja, znači, svaki čovjek mora proći. Pa kažu, ako si naučio propise putovanja ovdje na Dunjaluku, saznaje nešto, nešto i ovim propisima. I razmišljaj o ovim putovanjima o tako Kad doćiš na putovanje, cijelo večer razmišljaj Šta ću ponijeti, kako ću, gdje ću stati kako ću, šta ću. Kaže tako, razmišljajte I o ovim putovanjima koja su neminalna A mi smo već došli Na trećem Trećem svojići Znači četvrto dolazi, pjeto, šesto Od četvrtog panadane su Ahiretska putovanja Su Ahiretska, znači putovanja O kojima čovjek treba razmišljati Ovdje kada je govorio o kraćanju namaza na putu, autor je spomenuo jedan hadis. I nakon toga je završio poglavlje. Inako toga je završio poglavlje i počeo je sa poglavljem Džumena namaza. To je hadis kaže Abdullah ibn Omara radijallahu anhu ma qala sahibu Rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem fi safar ala rakatayn wa Abu Bakr wa Abu Bakr wa Omar wa Uthmane, Kaže Abdullah ibn Omar bio sam na putu sa poslanikom pa nije klanjao na putu više od dva rekiata tako Ebu Bekr, tako Omer i tako Othman ovo ovdje što smo spomenuli ovo je rivajet Buhariin, kod, kod muslima je nešto rivajet, njegov, njegova verzija nešto duža muslim biliš isto u svome sahihu od Hafsa ibn Asima od Hafsa ibn Asima ibnu, ibn Omara ibnul Hataba radijallahu teala anhu mežme'in ne vjeruje podomera ibn al-khattaba jer al-khattab je musliman domera je šta domera je znači tozun kast radijallahu šta? anhum a ne možemo kazati i je jer nisu svi bili al-khattab nije bio možemo kazati ovako od hafsa ibn asima ibn Omera radijallahu anhu mecmauen tako možemo kazati Prenosi se da je Ibn Amar jedne prilike bio na putu, pa je klanjao namaz, pa su sjeli. Pa se okrenuo gdje je klanjao, pa je vidio ljude da stoje i da klanjaju. Kaže, šta je ovim ljudima, šta rade? Kaže, uklanjaju surnete. Pa kaže, subhanava, kaže, kada bih ja klanjao surnete, onda bih upotpunio farsu. Prečeo upotpuniti šta, farsu, pa onda klanjati. Ja sam skratio farz da bih sebi olakšao. Zašto onda klanjam surnete? Kaže, bio sam na putu sa poslanikom, sallallahu aleyhi ve selleme, i nije klanjao više od dva rekata, toga Allah sebi nije uzeo. I onda je rekao, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أَوْا يُعْلَهُمْ أَوْا يُعْلَهُمْ أَوْا يُعْلَهُمْ أَوْا يُعْلَهُمْ Ovo je prednio hadis Hafs. A Hafs je bio šta? Bratić koga? On je Hafs ibn Asim ibn Omar. Pasu, I Asim su braća. A Asim ima sina koga? Hafsa. Ovaj Asim, on je oženio jednu ženu koja mu je rodila u Mu Asim. Pa je tu u Mu Asim oženio Abdulaziz. Pa mu je rodila Omara ibn Abdulaziza. Znači ovdje ko je? Braća su ko? Abdullah i Asim. Asim ima koga? Hafsa. A on je bio sa njima, pa kaže, bratiću moj. A bratiću moj, kaže, pa, mu je, pa, pa ga je poučio o ome šta? Pa ga je poučio ome propis radi Allahu ta'ala anhu subhanallahu mi se nikada savima odu, odužita može da pa tako? Vidite vi znači d, d, d, vjeru znači od poslanika su se prenijeli znači, znači do nas i u tom, nakon toga se širilo dolazilo se raznolike strane učili islam stavse što mislite ta generacija da uzješeli Allah nije je ta generacija ne bude, bude nepouzdana ili da bude onako kao što i šiti predstavljaju tako da šta bi imelo daše vjere? Nagađanje i naklapanja kršćani val više nego miti. Jer oni kažu, naši su vjere prenuli, ko? Vjernici hršćane, tako, za njih, za koje govore. A ovi vamo kažu, naši su vjere prenuli murteni To oni su prenuli vjerni. Pa, Ibn Omar je a, njegov mezheb, on je smatrao, znači da na putu se ne trebaju klanjati sunnete. Kaže, da sam klanjao sunnete, ja bi šta? U potpunio fars. Ovo, kada je rekao, on je jedno dvije stvari. Ili je mislio ukazati da se fars skrati, a neklanjaju sunneti, ili je mislio samo ukazati da se šta neklanjaju sunneti. Jer on kad je video nije da nije doklanjuju sunnet, šta je rekao? Kada bih klanjao sunnete, ja bih potpuno fars. Pa je htio jednu od dvije stvari. Allahu alem da je prvo htio da je htio obadve stvari, da ukaže znači da nema ni sunneta, tvrdi me kaže što klanjaju sunnete, osudio je klanjanje sunneta i potvrdio da se fars kako? Skrati. Pa je kazao omr. Uh, Abdullah ibn Omer kazao na moje dvije koristi radijallahu te ana anhu arda. Potom je spomenuo uh, praksu Ebu Bekra Jaomara i Omara i Osman. Kakve veze ima praksa Ebu Bekra Jaomara i Omara i Osman? Zašto je ovdje Abdullah ibn Omer spominjao trojicovi pravednih halifa ako je dovoljno da je spomenuo praksu koga? Poslanika sa osam. Pitanje za prisutno. Šta? Nismo Da vi gadget 8 6 7. Al meni treba da deset. a desetka je da kažete da dokaže da taj propis nije dokinut. Jel'o nedo? I na ko se nešto radi, Bubekeri Omer Osman, znači taj propis nije šta? Dokinut. Uprotivno, može biti da nešto poslanik sam radio ili mi to više ne radimo? Može li biti? Može li biti da rađemo hadis kod Buhari i kažemo nikako, ostavite na stranu? Može li? Može dokinut hadis, ne dajit, nego dokinut. To može biti, ostavi na stranu u smislu šta? Rada po njemu. Ali mi vjerujemo da je nekada što, šta bilo sasvim dio šarijeta i da je bio nekad znači mohkem, da se radilo nekad potom tom Tako da dakle, on ovdje kada je spomenuo, htio kazati Allaho poslanik sam radio, I on je ukazano, kaže, dok ga Allah sebi nije uzeo. I ako neko ne bi shvatio da propisni je dokinut, kaže, i nakon toga su najbolji muslimane radili po tom problemu. Tako da je izbio sve moguće šubhe i sumje, znači, da bi šta mogao biti? Hadis, da bi mogao biti, znači, dokinut. Jest. A Ulema, to je, meneš braći Uleme, oni prvo spominju postupak poslanika, samo sad je potom postupak, Ashaba, potom poslupak ter, tako? Kažu, uznišeni Allah kaže, pa je došao od poslanika i kaže, to je bio Mezab ibn Abbas ibn Amar ibn Masuda i tako da. i kažu, i to je mišljava dobro, a ta i muđahid jel' mekul i drugi znači spominju koga, onda znači nekakvim tim chronološkim redom kaže autor da je kraćenje namaza i upotpunjavanje na putu dozvoljeno ko sve uleme samo se razilaze šta je bolje Ovo mišljenje, naravno, ovo što je spomenuto, ovo nije na mjesto. Ovo nije, nije, nema konsens. Kakav konsens? Znači, ne postoji konsens uleme da je dozvoljeno na putu šta? Upotpuniti. I doćemo, znači, ovaj, do toga. Pa je meza bi mama Malika i Šafije i Ahmeda, i većine uleme da je kraćenje bolje. Je kra... Ali je dozvoljeno šta? Većina kaže na putu je dozvoljeno upotpronit. Većina ono nema. Ali je kraćenje šta? Bolje. Kažu da je kraćenje bolje. Ko šafija ima jedno mišljenje da, da a, analogno analogno a, postu. Na putu je bolje šta? Postiti. Nego šta? Prekidati. Ako čovjek može izdržati put, je bolje. pa kažu kako je bolje postiti na putu, tako je bolje šta? Namaz isto u upotpronit nego koristiti šta? olakšicu, jes tako se navodi a ima i drugo lišenje, kažu da je to da je to sve jedno kada je šeho l-slam ibn ta'im je ta muslimani su, kaže, preneli kaže o mutavatir pred nema od poslanika sallallahu alaihiho seleme da nije na putu klanio nego dva rekiata mutavatirom je prenešeno da su klanio, da klanio na putu, šta? dva rekiata i niko nije prenio da je upotpunio namaz a većina uleme kažu da je kraćenje bolje I kaže nije prelašeno ni od jednog ashaba vjero dostojnim putem da je kratio namaz. Prvnosti se predaje odaiše, ali je slaba. Nema ni od jednog ashaba da je šta kratio namaz na, da je upotpunjavao namaz na putu. I kaže smatraju da je većina njih da je upotpunjavanje namaza na putu me A nije ispravno kaže ta analogija sa ovim, analogija znači posta i namaza nisu, nisu znači prihatljive. Hanefijski učenjaci kažu da je vađiv kraćenje i ovo znači ne ide u prilog čemu. Konserci su koga smo spomenuli tako. Hanefijski učenjaci kažu da je kraćenje, da je vađiv i da nije dozvoljeno upotpunjavati. I navode kada je čoveku koji upotpuni na putu isprava namaza kada nije. Pa kažu ako sjedi posle prvog tešehuda, koliko se sjedi na zadnjem tešehudu, onda mu je namaz ispravan, ali ružo postupio. A ako ne sjedi namaz mu je neispravan. A ako to zaboravi, ako zaboravi je popotpunjeno treba učiniti ce Pa, znači nema nema konsenzusa znači po ovom pitanju ko kaže da je odučeniaka obavezno kratiti njemu ne ide u prilog hadis u kome se kaže autor kaže da je hadis sahih znači kod Buhari kod, ili kod Muslima da je da su ashabi bili na putu sa poslanikom sa pa od nje je bilo oni koji su kratili bilo oni koji su potkanjavali I bilo onih koji su postili, koji nisu postili, pa nisu jedni drugi osuđivali. Ovdje ja jasno došla da se osablja na putu šta? Krati ili neki upotpunjavali? I autor kaže da je hadis gdje u sahivu, znači kod Buhari i kod muslima, ili kod muslima, kod jednogunji dvojice. A šeha o samim teminu kaže iz ovaj hadis da je laž, da je apoklifan. Da je laž. Kako hadis može biti kod Buhari i kod muslima laž? Hadis nije kod Buhari i kod muslima. Hadis je kod Buhari, kod muslima, u kome spominje post, a ne spominje se šta? Namaz. Spominje bilo se sa sabi na putu, neki su postili, neki nisu postili, koji su postili, nisu osuđivali onih koji ne poste, oni koji ne poste nisu osuđivali onih koji šta? ali ne spominje se namazi i namaz, predaje je koji se spominje namaz, kraće i upozmijenje, to bilježe Bejhaki, u njoj ima a, ravija, koji se zove Zayd, koji je koji je bio nepouzdan kod islamskih ka i njegovi rivajeti su ništavni ne mogu se nikako prihoditi pa je osnova hadisa gdje? kod muslima u sahihu to jeste ali nije u ovome kontekstu ima dodatak koji nije kod muslima u i zato je šehril sam temije rekao da je u ovome kontekstu da je laž jer niko nije spominjao namaz nego spominjali radi se znači radi se samo o postu i onda kaže ovako kaže šehril sam temije pogledajte njegovog zaključka kaže, ljudi kada su na po, putu, idu sa poslanikom, ashabi, idu sa poslanikom sa osavim na putu. Mogu li jedni postiti, a drugi ne postiti? Mogu li? Mogu. Nikako. Jedan posti, drugi ne posti. Jedna svačija jaka, drugi svačija jaka. Ali kada klanjaju poslanik sa osavim je klanja i oni klanjuju iza njega. Mogu li idu potpunjavati? Kako će poslanik sa opreselam i oni ustanu i kao da su boli. Allah opazneće, ovaj, mi, mi ćemo potpuniti namaz. Nemoguće. Nije, nije bilo te mogućnosti. Pa je ovo e, logički dokaz šta da, da nisu potpunjavali iza poslanika. Jer, jer postiti može svako individualno, ali ne mogu. Poslanik je sam sam klanjao ashabima namazera putu džematu. I kada je došao na jedno mjesto, ovaj kako se rodi u, u knjizi ovaj, u Ufa u Lofa, Bi Ahbari Daril Mustafa, spominje se gdje god da bi došao da bi napravio sebi mjesto, znači musalu, gdje bi klanjao namaz. Da bi klanjao, jeli, namaz. Pa je Znači, ova tvrdnja neispravna i ne radi se, znači, o upotpunjavanju i kraćenju, se radi o postu. I kažu, ne u prilog tome što je Osman radi Allah djelano upotpunjavao, ja išem. Znači, oni su upotpunjavali i imamo hadis u kojem je iskažio da su neki upotpunjavali od sahaba, a poslanik je to svala sam se prešutao. Kažemo, prvo, ova predaja nije vjerodostojena, hadis ajša nije vjerodostojen, a hadis Osman je bio nakon smrti poslanika svala sam, je li tako Upotpunio je, znači, na mini. Potpunio je na mini. Kaže, imam Šafija i Maliki, sredminici ove ovaj dvije pravne škole, i Lejsi, i Al-Auzaj, i fakihi od Ashabu al-Hadis, da je čovjeku dozvonio da krati na putu kada pređe 48 mila. da pređe 48 mila. A jedna mila ima 6.000 podlaktica. Šest hiljada čega? podlaktica je 6000 podlaktica. Znači kad pređe koliko 48 milja. Svaka milja koliko? 6000 podlaktica. Jedna podlaktica ima jedna podlaktica ima 24 prsta. Poprečno kako? Ovako. Evo ih. 4 8 12 16 20 24 tačka. A svaki prst ima šest boba ječma. Šest zrna ječma poprečni kada se stave na prosječan prst. Tako smo vjerili. Znači šest boba ječma, 24 prsta poprečna, jedna podlatnica, šestinada podlatnica, jedna milja, a ti kratiš na koliko? Na, 20, na 48, jeli? Na znači 68.000 mila, mi, mi, mi u centimetri. Mi Mi smo spominjali kako se srećavate u zadnjem predavanju, spominali smo šta kaže olema o kraćanju. Pa smo spominali Mezeb 88, 89 km i spominao se a neki tie koji kažu 96, el tako? A neki kažu 96, a ovi kažu znači nešto manje. U svakom slučaju to je razred na koji se znači krati. Davud od sledbenika Zahirijske pravne škole kaže dozvore krati na 3 milja. U svakom slučaju, ono što je odabrao većina u Leme, to je preče za sređenje. Znači da se krati tek kada se pređe znači 85-90 km ili negdje približno u toj razdaljini, pa nakon toga znači da bude put i kraćenje. Većina učenjaka iz četiri pravne škole kažu da je dozvore na čovjeku da krati ovaj na svakom putu na koga putuje, koji je muba i neki su od Selefa kazali da mora biti u strahu. Neki su kazali treba biti umra ili hađil da bude bitke i sl. tome. Ispravno je da može na bilo kome putu na bilo kom putovanju. Samo što su neki kazali da mora biti put pokornosti. Ne smije biti put čega? Nepokornosti. U Čuo krajišnik da u Sarajevi ima dobri auto. I krene iz bihaća za Sarajevo. Je li to put? Nije ti on put. I krenuo u Sarajevo da ukrade jedno lijepo auto. I dole ga negdje u travniku, zade svi Kažem, sada ću ja spojiti poodne Indiju, kad dođem u Sarajevo, tako da imam više vremena, šta? Njim. Jel? Da se mogu posvetiti, poslu da ga profesionalno odradim i da se vratim i opet tamo ječe, kad se vratim, opet u travniku spojim šta? Akšan i Jaciju. I ovome prije sabaha me ovu bihaču. I do sada već auto prepisano na drugog. Kažu, ne može tada spajati šta? Namaze. Jer on krenuo na put koji je šta? Nepokornost. Krenuo je ciljano da učine nepokornost, pa ne može možeš bi biti olakšano, krenuo se na more. Dole sa, sa, ne znam, golotinjom i došao srednje predmore kaže, spojući ja pod nekidu, tako kad dođe na plašu, da onda mogu uživati, tako, do akšama. I opet akšam kad Ne, ne možeš spajati. Zašto? Zato što skrenu na put čega? Nepokornosti, je tako? Na put nepokornosti. Kaže mama Boganifa, ne, ne, ne, nikako. Ima pravo da spaja. O odnosno, ne, da lice da spaja, boleh nikakdje kraćenje. Oni su to kraćenje spajanju. Ulema, spajanje i kraćenje većina uglenao napravi razliku. Evo kako. Evo nema svakako čega? Spajanja. Evo Boganifa kaže on može kratiti. Ovi kažu nema ništa, se ne može koristiti. Evo Boganifa, evo Boganife sauriju kažu da može. Taman krenuo na put čega? Nepokornost. Ispravno je da može. Ispravno, više je bohanič. Čovjek putuje. Je to put? On putuje. To što on krenuo da ukradeš, to što je njegov vijet, on je zato griješan. Ali neće to utjecati na ispravnost njegovog spaja jer je on šta? Jer je on putni. Ne možemo. On, on prelazi znači put. I zato, braćo, ovaj, ova ulema koja kaže da ne može čovjek da ne može čovjek spajati na put koji je nepokornost, oni kažu ovako, a, ni kratiti, kažu, ne može se kratiti na putu koji je nepokornost, a može se kratiti na putu na kome se čini nepokornost. Srezumijeli? Onda slušajte dobro. Kažu, ne može se kratiti na putu koji je nepokornost, a može se kratiti na putu u kome ima nepokornost. Hajde da vam pojasni. Gdje je razlika? Razlika u tome je što kada št kažemo, ide čovjek na put nepokornosti, znači on je krenuo s sinem da učini šta? Čovjek krenuo na put da poseti sestru, ovaj isti ovaj, nije krenuo da ukrade, je li, krajišnik, krenuo da poseti sestru Sarajevo. Jel u redu? Krenuo da poseti sestru Sarajevo. I stane negdje na lijepom pakirništu i zapali cigaretu. Je li, je li imali na tom putu nepokornosti? I stao na tom putu, izjao ženu napolje, stavio bošću da, da, da, da jedu, da ručaju i uhvatio ogovarat komšiju. I ogovara komšiju, i ogovara komšiju. Ima li na tom putu nepokornosti? Ima. A može li kratiti? Može, može li spajati? Ali stvite gdje je razlika. Razlika u tome je da čovjek krene ciljano na put nepokornosti i zbog te nepokornosti putuje. Jel putuje ovaj zbog nepokornosti ili putuje nepostiti sestru? Da poslije sestru pa mu se uspud desila šta? Nepokornost. nepokornost. Jel u redu? Pa zato kažu, ne može se kratiti na putu nepokornosti, ali se može kratiti na putu u kome ima nepokornost. Jel jasno razlikam? Hajmo dalje. Ko filozofija. Ko <laughs> filozofija. Yes. Ne, zvuči, jeste, ali, ali znači, ali, ali, ali ovo znači šarijetski, ako kažemo, ako prijetio mišljenje, većine uleme koja šta zabralna, da se putuje. A svakako je mišljenje Ebu Hanife ovdje, Allaho valim da je mjerodavno i da, da kada bi gledali i ciljeve šarijeta, i kada bi gledali, znači, opća pravila da, da Ebu Hanife ima, znači, ovaj, da ima jače mišljenje. Nije dozvoljen čovjeku nikada da klanja jedan rekjat farza. Jedan rekjat ne može klanjeti farza, osim kada. Trbaš Kad kada jedan rekat farz. Nikad. Šta misliš, pode jedan rekat? Jer je to lijepo. Ne može. Može. Može. Može. Kad si u strah strah. To je mišljenje i to je u lema se podijelila. A tu se lema podijelila ovaj na više mišljenja i ja sam nekada davno prije godina ovdje mamo spominjalo svih tih šest mišljenja o podjeli, znači, o namazu, strahu itd. i tako dalje, možda ćemo doći, da pričamo tome kad dođemo do tog pogleda. U svakom slučaju po Đabiru i Atavu i Tavusu i Mujahidu, Hasanul Bastu i drugima znači možemo se klanjati, ima hadis od Ibnu Abasa kod muslima u Sahihu gdje kaže se, propisao je Allah namaz jezikom poslanika a četiri rekiata u mjestu boravka dva rekiata na putu i jedan rekiat u strahu šta kaže Ibnu Abbas? Propisao je namaz jezikom Aiša kada kaže propisan nama tako, tako, tako i tako, može li biti da Aiša tu da li nekakva mogućnost blijeda da je ona išti hadla i tako satla razumijela? Postoji, ali kada kaže Ibn Abbas šta? Jezikom poslanika? Onda je argument ko bih kazao, pa znači može šta kladjati i, ali znači u Evropi i u Bosni definitivno nema straha. Nemo, nemo Samo da se razumijemo, da me ne bi neko nazvao odnekle da kaže... Ovaj, evo Subhanola, ja sad prolazim ovdje, nešto mi nekakav mrak bio, nešto mi djelovalo strašno. I ja klanjao jedan rekiat i, i nastavio. Dokažu Šafija i Maliki, većina u Leme, da se ne može klanjati jedan rekiat. I oni su, pr, ovaj, a, te ujil su učinili, znači, tumačenje posebno, znači, hadisu ome, ovaj, jel, Ibn Abbas. Oni kažu, to je jedan rekiat koji se klanja i za imama. Ali onda ti, nakon, kad se odvojiš od imama, klanjaš ta sam zasebno, Jedan rekiat, pa tako budu dva. Pa se na jedan drugi način kanjanja čega. E, namaza u strahu, jer ima više znači načina. Čemo govoriti što je o tom. Akšan se ne može krati po konsensu, nema kraćenja, jer ga ne može krati na rekiat. Možemo krati na koliko, na tipo, a pol. pola nema. jest Pola rekiata nema. Dobro, ima, molim, na koliko? Na dva. A, dobro, je ovo je lijepo. Ovo je lijepo Pitanje, sad će nam kazati, vrat ovaj, ne vzeti u redu, ovaj, a, zašto se ne bi kratio, na primjera, akšam na dva rekiata? Imamo tri, skratimo ga na koliko? Na jedan i ne možemo, pola nema. A što ne bi smo na dva? Zato što nema? Nema argumenta. Znaš li nije poslanica, ali sam radio jednostavno i druga stvar, broću. Broj rekiata namaza, ne ovi namaza propisanih je neparan. Pa kada bi smo učinili akšan parnim, izbogubili smo šta? Nema para više. Jer ako bi akšan učinio dva, onda imaš sabah dva, podne četiri, kingio četiri, akšan dva, je li tako? I jacija četiri. I onda bi bilo sve parno. Ne bi bilo vitr, ne bi bilo neparno. A mi kanjamo ove namaze propisane kako? Neparno. I kanjamo šta još neparno? Vitr namaz. Pa ne bi sve to neparno, jer je Allah vitr, neparn, jedan je te temark i voli taj neparn. Pa zato klanjamo. i kada bismo ga skratili, zgubili smo šta taj, jer je akšam taj koji, znači ovdje razvaja, pa je ostao akšam, znači, u svome prvobitnom, znači, stanju, odnosno svodno broju rekiata. Ovdje nekao Lema spominje da čovjek koji iziđe, koji odluči da putuje, može odma u svojoj kući, znači, skratiti namaze. I to se prenosi od Halisa i Nebirebije, da je tako, da je tako uradio i da su iz njega bili Esved ibn Jezid i drugi, ibn i drugi učenici Abdullaha ibn Mesoda. i drugi učenici Abdullah ibn Mesuda. A ata onih spomni da je rekao ko hoće da ide na hadž i nije izašao iz svoga mjesta boravka kaže može skratiti namaz a može i potpuniti kako želi. Kao čovjek koji dok odluči da će boraviti na jednom mjestu kaže potpuniti namaz. Oj miše je slabo. Is, mišljanje je slabo, slabo, slabo, potpuno slabo da čovjek krati namaz u kući svojoj time što nijeti šta? Put. Time što nijeti put. Čovjek ne biva putnik nijetom za put, nego biva putnik izlaskom iz mjesta boravka. Pa čovjek kada bi krenuo na put, krenuo na put, ništa ne nijeti, ni put ne... I iziđe i mjesta boravka i malo pravo da krati. Tamo iziđe i mjesta boravka i putuje, ode, on, ode ovaj krajišnik, ode gdje u Sarajevo. Ode na pijacu. I on ništa ne razmišljao, on je krenuo ode, ili krenuo, vozi se, ne znam, krenuo jedan grad i nakon toga ode dalje, produži, dok je prešao tu razdavinu ili planira da ide tu razdavinu ili je prešao, on ima pravo da krati. Bez ikakvog nijeta. Ti kada opereš noge i obješ čarpe, ne moraš imati nije da ćeš podirati po mestvama. Ne treba nije zato. Tako i čovjek znači, koji je krenuo na put i ti si putnik tek ako nijetiš, znači, da pređeš tu da ideš toliko. I ovaj iziđeš iz mjesta boravka. A spajanje u kući je neispravno i kraćenje prije nego što čovjek pođe. Zašto? Zašto je neispravno? Ko će mi kratiti? Zato što nema dokaza u Zato vraćam što je osnova. Čovjek, ti si kuć. I, I ti si šta? Domaći. I to je osnova. Šta ti je tu osnovu promijelno? Samo to što želiš, što planiraš da ideš naput. Ništa drugo. Ne možeš to promijeniti osnovu. Ideš napolje došao je krajišnik i otišlo auto, nema auto, ne možeš putovati, izlješ napolje, policija ga oštepala, ti ga policija šaparkirao, izlješ napolje, neće da upali, ti skratio namaz, ne znam, žena te pala u nesvijest, treba je voziti bolnicu, I, i hrpa problema koji se, sam... ti kada izlješ iz mjesta boravka, tada se krenuo na put, i to je, to se znači tretira, jel? Pa, Ono što je poznato, čak i ibn, ibnul Muzi, sjećam se da u svome dijelu, le usad spominje konsensus u Leme da čovjek mora izaći van mjesta Boranka. Cilja, znači, tu razdelim, recimo, da kažemo, 100 kilometara, i nakon toga izjede šta iz mjesta Boranka. Ovdje kažu neki, mogu se klanjati, sunjeti na putu, a namaz će se Fars krad, pa kažu, dobro, onda bi bilo preče da se upotpuni. Šta? Fars. Oni kažu, ne, Fars se skrati i to ti je olakšica. A ti nakon toga, ako želiš klaniti, sudne a ako ne želiš šta? Jer da je Fars došao u svojoj, u svom prvom bitom obliku, znači puni, tebi je bila obaveza da klanjaš četiri kjavata. A meni nije obaveza da klanjam šta? sunnete Pa kažu, tu je, jel' tu je razlik. Ovdje je spomenuo Ibnu Omar, ome Hadisu, jednu bitu stvar, a to je poredaka shaba. Prvo je spomenuo Ebu Bekra, potom Omara, potom Osmane. I ovaj poredak znači Po odlikama je konsensus uleme, ili nešto što liči konsensus uleme, znači među, uleme, među učenjacima. Samo što postoji razilaženje u zadnjem, a to je između Omera, između Osmana i Alije. Ko je boli? Osman ili Ali? Tu postoje blaga razilaženja među ehlu sunnetom. I ispravno je da je boli ko? Volim? Osman. Ispravno je da boli Osman radijallahu talan, on je boli. Iako kaže, od Ahmed ibn Hambela ima izjava da ne postoji nijedan ashab, da po pitanju njegovih odlika ima više hadisa od, od alijera. To je jedna izjava. Ali ima njegova druga izjava koja je poznatija. A to je da nema nijednog ashaba u pogledu čije se hrabrosti u ratovanjima spominju događaji više od alijera. To je poznatija od čega? Od ovoga rivajeta da u njegovom o njemu imaju šta? Brojni Hadis u njegovim odvekama. Jer u Ebu Bekru imaju brojne Hadisi o Omeru i o drugim jeli, ashabima. U svakvom slučaju razilažen je između a, Omera, o, Osmana i Alije, koji je bolji. To razilažen je među Lemom je slabo. Ali je u krugu čega? Ehlu sunneta. A razilažen, jer je Osman bolji, a razilaženje da li je ovaj bolji neko od, od, od njih, od Omera ili od Ebu Bekra, tu ne bi trebalo biti razilaženja, to bi više lično nabidati. Kaze da je Omer bolji od, od Ebu Bekra, To je suprotokonsensu islamskih učenjaka i sam Omer je to potvrdio u djelnog te Alana. Ovdje kaže u hadisu da je Osman kratio u prvo vrijeme, u jednoj srezi kaže u prvo vrijeme svoga hilafita. Pa se kaže u nekoj predaji da je to bilo a 7 godina, šest godina ili osam godina shodno znači raziloženju, je li, među islamskim učenjacima. Imam ne, ovi kaže ispravno i poznato je šest godina. A ovo kada je rekao Ibn Omar, da je Osman upotpunio. Kaže, u prvo vreme svoga hilafeta je kratio, potom je upotpunio. Na šta misli? Gdje je to Osman upotpunio? Na mini. To spomnilo u prošlom predavljanju, se sjećate. I govorili smo šta? Zašto je to uradio? Da ne, bi, a da ne bi ljudi koji su, znači, došli novi u islamu, da ne bi smatrali da je namaz osnova takva. Pa, kada je, možemo spojiti ove, Osman kratio uvijek na putu, ali je upotpunio... Ha, Prvi put znači na minim. Pa je to Ibnu Omar spomenuo radi tog naučnog emaneta, on je to prenio, uprotivno, protivnom, je isto tako kratio namaze, kao što su radili i dvojica halifa prije njega, i kako je radio poslanik, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Oni su završili poglavlje kraćenja namaza, Allah ta'ala namu sallallahu Muhammad, ta ala alihi wa sahabihi ajma'in. Koji ima pitanja, Bujrum, Ehlanu Sahlanu, Dobro si prošao Moglo je biti fizički obračunavanje to je. Verbalno si dobro prošao samo Ako se verbalno završilo Ne, to je neispravno Neispravno je to mišljenje Ništa, ništa ono da čovjek ovaj Ono što je bilo To je jedan put se desilo Ništa, to je bilo i To je završeno, čovjek je u tom momentu znači Ali je, osnova je da Molim Šta je? Ja Oni bi se zadovoljili picom na kraju krajeva, ali su kremlni, ali su kremlni sa vrha pa šta bude? Jest, to je samo. Fala. je? Ja ti Šta je nisam razumio kada kako? Dobro? Dobro. Onda ti govorim da sam malo. Čovjek putnik klanja sabskih fars i sabahski sunnet. Znači, sabahski sunnet se ne ostavlja na putu, kako došlo kod Buhari u Sahihu, da poslanik, ali sada nije na putu, ostavljao sabahski sunnet ni vitar. I sabahski sunnet zbog posebne odlike klanja se na putu. I neće se ostavljati. Molim, nije griješno. Nije griješno, kao ni druge sunnete. Čovjek ostaje vitar, nije griješno. Jer je vitar kod izrazite većine u ljeme Ali... To je takva deređa sunneta, sabarskog poslanika, kaže, dva rekjata sabarskog sunneta, draža su mi odunjalnuka i svega što je odunjalnuka. I ti sad kažeš, reća tu Zamisli. Tako da je sabarski sunnet znači nešto posebno, ne treba ga. Ali ko bi ga ostavio, ne možemo kazao da je šta. Jer nije došao čovjek poslaniku, svala se mi kaže, šta bi Allah propisao namaza? Kaže, pet djeli namaza, pa se okrenuo, kaže, ni plus, ni, mi, ni dodajem, ni odu, ne oduzimam. To je to kaže akoje ako kaže bude sedržao toga uči dženet. Tako da ne možemo kazati to, ali je Sabaski sunet na stepenu iznad podevskog. I viter je iznad podevskog suneta. Pa su Sabaski sunet i viter nedje otprilike jedna ista dereča. Kažemo od prilike ako bi mogli to ovaj staviti kao dereču. Jer nisu ni suneti svi na istim šta. Držama, al je tako. Jest. Dobro. Menova šta je. Da, nije menova šta je. i ponovo... Ovo je ponoć. Ja ponoć sam ponoć sam ponoć. U moj stranju su mislali. U na Onda dovezimo sljedeći kut istim, taj isam koji sa mnom hlađe, da će su neki pa Hamezao, tebi, tebi, Havzo, tebi, tebi imaš jednu grešku pri sebi, a to je što puno mijenjaš sapotnike. Tebaš sebi naći čovjeka kojim putuješ. Videt <laughs> ti kažem nešto. Ibn Hazmi Hazm je ušao u džaviju jednoga dana i sjeo nije klanio. I čovjek pored njega kaže diš se, kaže i klanja i kaže sjedaš bez namaza, diš se. I on se digne i klanja. Narednog dana dođe i uđe u džaniju Allahu akbar. Da klanja prije što sjedne. Drugi ga povuče. Sjedni, kaže šta klanjaš? Kaže, ja rab, kaže šta je ovo sad? Jedan te vuče da klanjaš, drugite kaže ovo nešto nije u redu, kaže mora se učiti. I taj događaj je bio razlog da je krenuo na put nauke i postao imam umeta kakav nije zapamćen. Postaje njega. Nije zapamćen niko razumom Ibnu Hazma. Ibnu Hazma kada hoće nešto dokazivati, hoće nečije argumente obrt znači On, on ga centrifugira, tog protivnika svoga, i na kraju izindio čovjek jednostavno da ne može ništa progovoriti. A šta je bio razlog? Taj dogoćaj. Pa ako budeš išao putem igru hazma, čeka te veliko dobro. Jesi, šao. Ček, krenem iz ensa, preko linca, preko belca, skratim i spojim, pa se vratim. Dobro. Je to ispravno? Koliko je to... To ima ima piše 100 km. Pa napred i nazad taj krug. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Napravo i se to. Pusti meni kruga, kruže napred i nazad. Put mora biti tamo 100 km. A to nazad ništa se ne broji. Put, put, put do Velsa nije put. Put Linz, a ne znam, ovaj ili gore, malo dalje Guns Kenhe tako da nije put. Mora biti do tog mjesta u jednom pravcu. Tolko, a ne nazad, povratak. Ti se možda reći... Zasjećam kad, kad sam te posljednje kut pito. Napravim u lincu, preko 100 km. Ne, ne, druga. ali druga je star To je bilo znači, neodgovoreno. E sad, sad je ovo, znači, napravim ja od, od Ensa, kokojima do, do, do Velsa, 40 km. Iz Velsa do Apna kuharju 30 km, 70 km. Od Apna kuharju opet 80 km. Ne, ne, čovjek mora, znači, mora svoj jednom pravcu, znači, ići ta razdalina. Povratak razlaca, ovdje ima sad druga stvara, to je kruženje, kolanje. Čovjek iziđe val, linca i kola po selima gore, napravi 150 km, ali se nije udalio tog mjesta. Ja, znači, nisam uspio još naći. Ali izašlo iz mjesta Boravka. On je se iz mjesta Boravka, ali se nije udalio od tog mjesta, on se vozao oko. Oko mjesta boravka nema, nije imao, nije da će putovati. E sada, da li se može to oko... Ima nije da će 100 km. Ne, ne, ima nije da će napraviti više od 100 km. Ima u redu, on ima nije. Je li se on udalio jednom pravicu tog mjesta, toliko nije. Zato sam rekao, ja, ja sad trebao na to pitanje. Šta sam? Ne ne, uglavnom znači ja nisam, ja sam tražio, ja sam tražio u fetvama taj odgovor, nisam ga uspio naći, znači da li je čovjek ako čovjek ko kola oko mjesta svoga boravka, da li bi to bio znači da li bi to uh, moglo se računati iako nije udalio sa jednom pravca tog tog mjesta toliko. E sad ovaj uh, možda pitanje treba da se da se ponovo vidi i da se da se još jedanput ispita, da se još jedan